Sagak biltzea, kasi dira, ez tigak kooperatibaren bi motarekin hasten dira, mamulak eta anisak eta gurekin egoizuntan, Gai hortaz, mitzatzeko panxika maitia egunon? Egunon batik egunon, arantxa egunon zuleaka. No, kan aldudeko panxika maitia ezagutzen dugu, <laughs> eta berbada gutiago xagarko izlea. Zuk bat ituzu xagar hondok landi baren, naski? Hori <laughs> <Demora laughs> As da, aspaldian. Demora badutalarik du kopatzeniz. piskeatuko batzeniz. Araberaz, xagar biltzen. Asten ziztela, ursaian baino egun lehenago aurten, zer gatik, noraz? Ba, Sasoina gurea ere ahnoa eta beste koizpen batzu bezala uh, aroari lotua da. E, bon, biziki sasoin edega egin du gureko, zenta negua bizki hottza izan zen, Uda begian lorean zirrelarik uh, zuhaitzonduak, uh, Ederki pasazen, batzutan ukaiten dute edo bazt, edo batzutan ere orma edo beste, benen aurten askiongi basa da. Eta gero ekain ustailak bizik ederrak izan dira eta hor egia da, piskati dorte aire ere, eta hor um, aintzinatu dira, shakarrondoak. Bon, gero azkena egun hauek umi... <laughs> Maatxaka, mm -hmm. ez doain bat maite, baina bon, guretako eta sobra sobera-sobera traba izan. Traba izanen da, ondoko egunetan bilketarentzat zat. Baina, bon, ara erraiten aldugu aurten goa, bai, usai dela, ipatu duzuen bezala, zenta den urtean urte deja izan zen, berreun ta bat tona bildu genituen, eta aurten pentsatzen ginoen ainitzez gutxiago, erdia edo guti isago, eta huartzen gira, pixka bat gehiago bilduko dugula. Gure estimazioen arabera, berreun tala bat tona, berreun talarugoi eta iru tonaren artean bilduko baititugu untsalaz, aurtengo sasoinean. Kantitatearen aldetik hori Kalitatea, eh, janik usten alda segisakoa izanenden? Sagarrak e, anisa, sagarrak txipiak dira baina biziki goxoak dira. E, o, momentuan biziki iduritzen zat, sagar honak sartuko direla kooperatiba na sagar nua egiteko. Sagar noa? Et, eta sagar diusa? Biak eginen uh, dira, musaian uh, bezala. Eta bat den dako obeda kalitate bat bestea baino? On... Kalitate bat ez, <laughs> denen egiteko kalitate honeko xagarrak behar dira. Egin ala garbiak, e, ara, batzuk galdi egiten daukute, ja, hardiunak baliatzen ditugunez ere. Bo ez da hori ez ditugu kentzen, ez ditugu baztertzen. Aldiz ustelak bai, e, ustelak edo mutzituak direnak, edo lohiz imokatuak direnak, horiek bai baztertzen ditugu. Beraz, kalitatea kalitatea behar da, bai xagar nua xagar jusa egiteko, aldiz e, kasumetan dugu, zer ezartzen dugun xagar jusean, eta zer ezartzen dugun Sagarr noan. Eh, anisak bereziki baliatzen ditugu, eta lehen anisak Sagarr uh, diusha egiteko. Beraz, egun hauetan, estigar kooperatiban, Sagarr diusha egiten ari gira, eta hasi gira biologikoan ari giren Sagarr uh, Egan baita, asteguntan guzian, uh, biologikoan ari diren uh, laborariek sartu dituzte, beren lehen sagarrak. Egan nahi baita, kasu meiten dugu ere motak, adibidez badira mota batzuk, bakarrik uri ondarean ontzen direnak. Entzatzen gira, ez horien sartzea orain, normal den bezala. Antolaketan, galegiten du indar gehiago, zelitasun gehiago? Bai, eta pentsatzen dugu urtetzik urtera, ekoizlek, ongezak utzen dituztela beren enxagar motak, baina ez erreiz, ere, ez da erreiz, eta orduan, bai, entxatzen gira, basat, badira gure lagun batzu pasatzen direnak, hor ustailan xagartzeetan, berriz aipatzen dituztenak motak, zein leho bildu behar da zein momentutan, e, ara, entxatzeko egina ala, ara, xagar egukiak, momentu egokian, xartzea, kooperatibarat. Berri hon talargoi mila ingurub, eskat gehiago, haipatzu zu, tonatan, mintzogira? Berri hon talargoi tona. Berri talargoi, talargoi mila kilo. Ados, behar ente largoitona bai, baxatu. Hara, lialdi <laughs> giten hortan, ez bai, bai, tagaizki. <laughs> Justuki, zenbaki horietaz, ze pentsatu behar da, untxada, ez da aski? Hor dean, bo, maiten alditut ez, zenbaki batzu, eh, 2000 garen urtean, hirogoi eta hamartona sartu edo bildu ginituen. Eta gero, erraiten aldugu, bi urtetarik hemen dela initz. Eta 2002an egunta eta hemen zortzitun eta ginen. Gero, ara, izan gira largoita zortzian ere, 2000 zortzian baxatu laueun eta behoita tonetan. Eta gero gutxi gora bera hiru tona inguru sakhzen ditugu bi urteetarik. Eta, egan bezala, aurten, zamerzen gutxiago. Beraz, hor, eginean ditugu bi urte segidan, hiru egun tonazpetzik, baina aski kopuru polita. Eta hori, kooperatibarentzat eta sagarno edo, xagardiuz ekoizpenarentzat zat, ongi da, eranaibaita, orain, azken urte hauetan, lekuko xagarrekin bakarrik egiten dugu gure ekoizpena. Lehen, bortxatuak ginen, bi urtetarik, merkatu mailan segurtatzeko doi bat salzapena shal, kanpoan sagarra erostea oten joeten ginen bretainia arateta baina norain azken urte hauetan bakarrik iparaldeko sagarrekin egiten dugu Sagajan eh, sasoina dela ez zikaj eh, kooperatiba rentzat, beste ere, baina ez zikaj kooperatiba, haipatzen dugu goizontan, eh, pan txika maitearekin, haipatzen dugu sagajak, sagaj horiek gero bestelakatzen dira. Dona egiten da, sagaj usaz, sagaj noa, eh, ere, naski? Bai, eh, koizpen ezberdinak egiten dira, orduan... Eh, auch den besala 200 ta 220 goiti dugularike ehm parte haundiena saltzen dugu beltsu kooperatibarat, gure kooperatibarat, mm -hmm. eta gero gaineatikoa beste, bezero, edo klient batzueri eri ere saltzen dugu. Ainitz, ainitz dugularik, hiru <laughs> eunez goiti, hego alderat ere saltzen dugu. E, Ango, Sagar urte guz izgalde giten e, biziki interesa badute, gure Sagar moten gan. E, Bereziki maite dituzte, ara pixkat garrats, garrats hori duten Sagarrak. Bon. Mm -hmm. Beraz, beltsu kooperatibarat salten ditugu, gutxi berazken urte hauetan, horien beharrak dira, berreun eta eta bat uh, tona. Eta hor, gauzak aldatu dira, zenta astapen astapenean ez ginuen bateresak arduzik egiten, gero hasi gira emeki emeki, gutxi egin astapenean, eh? 2006 urte arte, 2000 ko bat boteila egiten ginituen, eta pentsa urtean, hamar urte berantago, behogoi mila, Uh, boteila sagar duz eginen ditugula. Urietan batzu biologikoan. Eta horren onduan egiten ditugu beste ehun mila boteila sagar mm -hmm. Beraz oro har eunta eta eunta berrogoi eta mila boteila artean egiten da beltsu kooperatiban. Uh, eta horien onduan, zuke erra bezala Ospina, baina ere xelera, enxegu berezi batzu egin dira ere egiteko xagar juz bat burbuilarekin, mm hor -hmm. komerzio mailan, haurek maite dituzten bestentzat eta txampainaren ondoan beste zerbaitedateko, horako enxegu batzu ere egiten dira eta bon, merkatuaz zabaltzen ari da. Saltzapen mailan, eh, bo, feira bakar batzu egiten ditugu merkatu gutxi bainan bakar batzu gero saltegia handietan gira, eta gero gure ekoizle batzuk ere saltzapenak segurtatzen dituzte. Eta ergaiten aldugu oro har merkatua gure alde doala sagarnoa eh, edaten da. Ge, gero eta gillago jendeak usai hartu du ere dateko, bai bestetan ere, erraiten naldu gu ere, bestentzat egiten besta, erriko beste zat eta egiten dituko lakuntzi batzu, garagardua bezala, bakizu, ba, barrika, barrika mota batzu, oei. eta horiek ere, arrakasta ondia ondia dute, eta horren zateresak eranoa behar dugu. E, Gutsi gora bera, saltzapenak uh, eun eindako zortzi eta artean hemen dira urte guziz. E, beraz, mm. e, merkatua ari da, hemen datzen, nahi du, ez dakit, am, am, amar eta ogoi mila boteilen artean, emeki emeki urtero egin behar dela, merkatuak kide baitu. Eta, erran behar dut, ez girela bakarrak, eh? ez gira bakarrak, hasi gine ladik, bakar bakarra ginen, duela, ogoi urte basa, mainan, orain uh, lekuko xagarrekin ari direnak badira 6 um, uh, zazpi ipar alde juntan, eh, ekoizten dutenak etxe xagarno eta etxe xagardiusa egiteko, uh, kalkulatu dut ma bia ma iru hektara badire mm -hmm. laurotarat beraz hor egiten da ere xagardiusa eta xagarnoa e, eta horietaz best alde badira ere xagarrekin komerzioa egiten dutenak eran nahi baita edo erosten dituzte kanpoan xagarrak eta egin Hinalazten sagar noa egoaldean eta hemen saltzen. E, edo, hala, saltzapen uh, zerbait ari da. Beraz, gana edut... Ez tigar oztan uh, ari da ere edo dena tokiko sagarrekin? E, ez tigar ari da bakarik tokiko sagarrekin. E, tokiko sagarrak ditu beste lakatzen. Sagar du no, edo beste eko Eta berak saltzen. Berak, edo baditu ere saltzaile batzu, baina eta saltzen da bereziki ipare euskalegian, piskabat egoaldean, eta gero kanpoan, kanpo tiar, edo baina ongi gero eta hobeki, ez dut erran nahi miraku egiten direla horrekin, baina zerbait uh, merkatu ireki da, eta erran eta nahi nuke ere, esagarra, Uh, interesgari dela ere jateko. Eta estigar, eta sagar eta sagar duxen ondoan, uh, garatzen ari girela ere emekie emekie, sagar motekin, uh, ala, izaitia ere sagartze batzu, sagar jateko izan. Jutua bera saltzeko? Biziki onak dira, anisak jateko. Bigarren sasoin aldian, edo sasoinaren bigarren partean etoriko diren, gordin txuriak, eri sagarrak, onak izigari honak dira jateko, uh, tartabatzuegiteko, um, ez dakit, Uh, odolgiarekin uh, erreri jateko, mm -hmm. batzuk uh, jaten dut ere barazki bezala, beraz, hor bada, zinez... Bada garatzekoa hori? Garatzekoa bada. Eta ari dira. Eh, aspaldian egiten dut, amapetan eta ari direneri ekin zazue sagarra, sagarra heldu da erreski iparaldean. Eh, Luhak onak dira, lan ezutera nahi, lan, nik ezutela galdegiten, baina gutxi, eta balio du. Balio du, eta lekuko xagarrak, beste gustu badute hartarik eh, gabe haldu dira, beraz, eh, ezute produktu kimikurik, hona eh, da, oxagarriaren oh, zatera, xagarra jatea. Mm. Jandozu, beraz, eh, Mexikatuan honbait oxagarri honean dela, edo badeala galdea, Egan nahi du, uh, eskaintzak gehiago izaiten alitaikela, berlitaikela jende gehiago plantatu sagarrikin? Nik erraiten dut, uh, belaunaldi bat bizi izan dugula, hasi eh? ginen uh, laro gita gogoetan, laro gita malauan landatzen, beraz ogoi urte pasa, irauten aldute, xagarreg, xagar honduek benen. Oaxen gira ere gure uh, xagar zetan, uh, ahabule batzuz, zuaiz batzua didela zaharzen, hori behitu behar dira. Aldiz, ez dituzu ezarzen al, uh, xagar... Uh, txipi batzu, gazte batzu, besten artean bestiak sobera hondiak dira. Beraz, berda, honduan landatu. Eta badira, dira, joan den urtean, iruz palau uh, izan dira xagar honduen landatzen, eta hori kooperatiban sartu dira. Eta gero hortaz bestalde, bada ere, etxipareli zeuaren honduan izan den uh, kampaina hondi hori, mm. landatzeak, horiek guziek fruitua ekarriko dute, egun batean, beraz, bon, <laughs> aski baiko raniz. Aski, aski eta... Hara, iaipatzen dugu, badela amerikatu bat, baina gero uh, laborari entzat, edo sagaj ekoiz bada manera sagajarekin makrik bizitzeko edo Aktibitate osagarri bat gelditu behar da, gehigahi bat? Gure kasuan, momentuz, gehiago um, aktibitate osagarri bat gelditu da. Eta horrein izabiatzen nelarik, laro gehiago eta beti ertengin ginuen um, egiten bali madugu, sail bat, muntatzen bali madugu, diru pixka batek ekartzen bali madugu, laborarieri eta bizpairu enplegus sortzen bali maditugu horrekin, jaanik ongi izanen da. Elburu hori betea da, mm -hmm. uste dut, eh? Eta xagarrak dituztenek, ala, hektara bat xagar hondo duenak, badaki, uh, xagarra bilduko dituela, horrekin egiten alduela ere pixka juz bat, eta zerbait utziko segur da, eta interesgarri da e, txalde batean. Gero, hortarik bakarrik bizitzen aldea, uste dut baietz. Ongi lan eginez, parte bat txalduz, um, beste lakatuz molde desberdinean, ongi landuz, Iduritzen zat, gero eta mm, ekoiz legeiago izanen dela, bakarrik edo horren onduan uh, fruitu txikiak eta ikusten ditugu, eh? laborari gazte batzu eta batut uh, adibide bat, neska bat plantatuko dena, uh, plantatu dena bat makean, beste bat plantatuko dena ere, barnekaldean fite, fruitu txiki eta, um, hola, uh, zuaitz fruitu dunekin. Berazor, ari tira gauzak uh, aintzinatzena. Hmm. Bukatzeko, e, Biltza gara iuntan, e, duzu euriak etzuela maastia bezaimbat kaltetzen. E, ala ere, eragina izanen du, kinkia batzu erochtzen badira, edo Biltzaileen kaltetan da bakarik? Uh, maite dugu burtiak izaitea, baina <laughs> <laughs> ez da behara, gira asakak zetan, e, e, euria sobera egiten bali madu logia ere izaiten alda, nahiz, belajaden, Hor ez dakit, hor eh, ukanditut, uh, unara ditian, bi telefona ukaldi, haste buruntan ez dut elabiltzen halko, zenta trakturarekin xartzeko xakartzerat mm -hmm. uh, komplikatu egida, eta, bon, ez duten nahi ere jendea busti dain. Baina, uh, bon, ikusiko. Ba, uh, gure ere, obekio hori taike guzki pixka bat, uh, izaitea. Baina ez dugu Ederki. botoina ingainian zapatzena, da, beraz? <laughs> Ederki, ebes, etasun horien zat uh, Pantsika maitea miresker Goitarazko dugu sagarbilziak Asidirela, bimotarekin, maulekin Eta anisekin emeventuan eh, uh, Bestaldi bat tarte Istan tarteot, ta sagarbilzeon Milesker, guziedi